Сава приймав і складав на автофургон пачки книжок, коли його покликано до телефону. Отоді в нього з'явився свій лейтенант, який набивався в товаришей. Бо перегодя, після того, як Сава заповнив анкету, запропонував наступного разу зустрітися десь за містом, на моріжку за пляшкою. Вони, бачите, робили у видавництві паспортну перевірку – і виявили, що у Сави тимчасова студентська прописка. Обмовившись про те, що Сава незаконно проживає в місті Києві, лейтенант пропонував свої послуги, а сам тим часом водив пальцем по анкеті, уточнюючи для себе дещо про Саву. Як то, де працюють Савині батьки, які нові прізвища сестер позаміжжю, де вони працюють і живуть, і таке інше. У всьому цьому доскіпованні Сава відчував підозру до всього свого роду. У свого лейтенанта було добре овальне лице, прямий, трошки витягнутий на самому кінчику, загнутий донизу ніс, зеленуваті карі очі зі смішинкою і пряме, зачесене назад каштанове волосся. А ви, звичайно, здогадуєтесь, що я працівник КДБ. Уточнив він своє службове право. Сава здогадувався. Бо та жінка, яка віддала паспортними справами, зразу його передала цьому хлопцеві, котрий, мабуть, здібніший, ніж Микола Петрович, теж лейтенант, з яким Сава познайомився ще, коли був на першому курсі в університеті. Тоді його викликали у військоматний кабінет університету, і там Саву чекав Микола Петрович. Міцей звинувачував Саву в тому, що Сава не цікавиться політикою. Погрожував наскаржитись деканові на Савину ідейну нестійкість і що йому не місце в університеті. Сава запитав Миколу Петровича, яке він, мовляв, має право стороння до університету людина нав'язувати деканові свою думку. Проте Микола Петрович запевнив, що як чесний громадянин «Комуніст і працівник КДБ, він просто не має права змовчати!» Подарував на прощання номер свого службового телефону. На той випадок, коли в Саві заговорить «Совість радянської людини». Сава тоді на прощання запитав, чому це шпигуни хочуть з'явитись йому на очі. Але Микола Петрович не зрозумів жарту. «А де ваш попередник?» запитав Сава свого лейтенанта. «Хто?» «А, Микола Петрович?» «О, він з вами розмовляв російською мовою», сказав Леонід Андрійович, таким тоном, ніби якраз у тому, що то Микола Петрович говорив Савою російською мовою, і була його невдача. «Маємо успіхи!» бігти, українізуються?» подумав Сава. А «Цей же Леонід Андрійович Говорив трохи культурницькою українською мовою. І був задоволений з власної вимови. Він так полюбив українську, що навіть виправляв деякі савині русизми. І це нагадало Саві перший курс. Тоді вони теж виправляли один одному вимову. Бо віднині мали стати носіями і популяризаторами української мови на Україні. Гірко звучить. «То я читав, читав ваш вірш у журналі «Ранок», – підігрів Леонід Петрович, свій лейтенант КДБ. «Він, правда, дуже короткий, але в тому рядку, де ви говорите, що думаєте про дівчину, то дуже гарно», – торочив лейтенант. «Він настільки лаконічний, що тобі, чортів хлопче, навіть нема про що говорити», – подумав Сава і сказав. Я не хочу продовжувати з вами розмову. Зрозумійте, Саво, Наша країна перебуває в капіталістичному оточенні. До нас посилають туристів, шпигунів і гостей, шпигунів. Це все криється за культурними зв'язками. Я вам дам прочитати про це книжки. Ви молодий, здібний літератор. Могли б з ними зустрічатися? Вам не доведеться розповідати про своїх друзів. Ми часто їздимо за кордон.